Rondelul unui parlagiu El șterge liniștit toporul Șoptind un cânte cu un crâmpei Un rug de jungi și de viței aprinde în flăcărea batorul În prag, un cer de porumbei Și-a înzăpezit o clipă zborul El șterge liniștit toporul Șoptind un cânte cu un crâmpei Și cum se uită după ei Zâmbește lung și alb ca dorul și sfând ca florile de tei, Și optind un cânte cu un crâmpei, El șterge liniștit toporul.